Goddag alle og velkommen her til Kongressens 2024-podcast. Det er jo valgår i USA, og derfor så er vi selvfølgelig tilbage i ørerne på jer med vores podcast, hvor vi stiller skarpt både på valgkampen og på, hvad der ellers foregår i USA, fordi selvom det er et valgår, så må man jo sige, at der også foregår en ting eller to mere over på den anden side af dammen. Jeg hedder Anders Avner og er chefredaktør på kongressen.com, og din vært i denne podcast-serie, som jo altså nu starter igen. Efter en lille pause, så er vi tilbage igen nu med mig i studiet. Og det hører sig jo til, når det er, man snakker om USA i øjeblikket, så kan man jo selvfølgelig snakke meget om politik, og det gør vi også gerne her i programmet, men der er altså også lige et juridisk spor, der kører på retssager, og endnu flere kommer til. Så derfor så skal I alle sammen også til rigtig godt imod vores højt ærede jurist på kongressen.com, Ruben Sindahl, velkommen til. Ruben, dejligt at have mange tak, Anders. Tak for invitationen. Jamen, øh, det er jo øh, en fornøjelse at have dig med, Ruben. Jeg glæder mig til, at øh, vi skal dykke ned lige om lidt i et par af de sager, som, øh, som foregår i øjeblikket i, øh, i det juridiske system, fordi øh, der var jo korkus, uh, som det hedder, i Iowa her den anden dag, det tænker jeg, at vi også lige runder. Men vi skal måske også bare lige af det nu. Vi kommer. I løbet af dagens udsendelse til at snakke en hel del også om, hvad der foregår. Fordi nærmest var sejren ikke blevet fejret færdig for Trumps side i Iowa, før han så tog tilbage til en retssal, der kører endnu en sag, ruben Bare lige helt kort, hvad det, er gået på? Ja, det er anden runde af sagen med E. Jean Carroll, der har sagsøgt Trump. I maj sidste år blev han dømt til at bestale 5 millioner dollars i erstatning for mm. at have begået seksuelt overgreb og have uh, æreskrænket. Uh, og noget af et cirkus må man sige, det var, det vender vi tilbage til her lidt senere. Lad os lige rumme, vi starter lige af Det var jo øh, det var ventet, at Trump ville vinde, og det gjorde han så også. Og han vandt jo, må man også sige, meget, meget stort. Altså, I har jo også alle sammen kunne læse om det inde på, på kongressen i de sidste par dage, de, de forskellige artikler og analyser, vi har skrevet om det. Men det gik jo forrygende for Trump. Altså han knuste jo både Ron DeSantis og Nikki Haley. Jeg tror sågar, at jeg i den analyse, jeg skrev dagen efter resultatet her, så man han kunne nærmest ikke have ønsket det bedre. Fordi en ting er, at han vandt stort. Det havde målingerne indikeret, at han ville gøre. Det gjorde han så også. 51 procent af stemmerne, godt og vel. Og øh, nærmest fuldt hus i forhold til alle øh, counties. Minus et, tror jeg, det var. Altså, det, det kan simpelthen ikke være gået meget bedre. Men den anden ting for Trump, som jo virkelig også var fantastisk set med hans Briller, det var, at Ron DeSantis lige akkurat anden andenpladsen, og Nikki hele tog tredjepladsen. Og så kan man måske sidde og sige, at altså, det er ikke ret ligegyldigt, hvis de begge to har tabt med over 30 procent. Det er bare ikke helt ligegyldigt alligevel, fordi DeSantis ved at blive nummer to i stedet for nummer tre, på en eller anden fasong, det er ganske, ganske øh, forkert, men ikke desto mindre, har han jo tænkt, så bliver jeg ved. Han mente jo helt afgjort det sådan, det her var det, der ligesom gjorde, at han måske kunne forvente skuden. Det er altså bare rummen måske mellem du og jeg og lytterne. Altså det er, det er jo ikke fordi, det er i nærheden er rigtigt, men det er jo det, han læser, det er jo det, han tænker. Det er, at nu må han heller blive ved. Det betyder, at nu går der i hvert fald ind til New Hampshire primærvalget på, på tirsdag næste uge, før tidligst det kommer på tale, det er Sandes, han, han trækker sig. Og det vil sige, at den samling, der skulle have været rundt om Nikki Haley's kandidatur for den Trump-kritiske del af partiet, den kommer tidligst til at ske på bagkant af New Hampshire. Det er derfor, det ikke kunne være bedre. Altså, Trump kunne ikke have bedt om, om en bedre afslutning på Kokoset i Iowa, end både at vinde stort og så samtidig, at kampen om andenpladsen ender med at gå til ham, som så gør, at der ikke kommer samling rundt om, om Haley's kandidatur. Det, det, var, det var sjovt var se, at se både Haley og DeSantis udråbte sig selv lidt som øh, som øh, vinder ud over Trump af valget og vil gerne være sådan øh, non-trump kandidaten. Jamen, det er fantastisk at se. Så altså, så Haley og sige at øh, nu har jeg, var det jo nærmest øh, nu var det to, øh, sådan to personers race. Nu var det hende og Trump og DeSantis var sådan nej nej, det er altså mig mod, øh, mod Trump og Trump at sige, at, Det er ikke nogen af, jer, det er kun mig. Øh, jeg vil sige, det, der bliver spændende... Øh, jeg rejser til, øh, til New Hampshire her om et par dage, skal over og dække de sidste par, par dage af primærvalgkampen og så selve primærvalgdagen her på, på tirsdag. Jeg er godt nok spændt på at se, øh, når jeg kommer derover nu her, fordi der er, altså, der er målinger her, der er kommet i, i de seneste dage, som viser, at Haley næsten har indhentet Trump i, øh, i New Hampshire. Og jeg vil sige, at jeg mener stadigvæk, det mest sandsynlige er, at Trump vinder i New Hampshire på Chester. men det, der bliver spændende, det er, hvor tæt det bliver. Fordi, altså, prøv at forestille dig, Haley måske spiller uagjort med Trump, eller det sådan bliver på øh, sådan nu en, en sådan 1, 2, 3, 4 procents forskel. Altså, så er det i hvert fald spændende at se, hvad det gør ved, ved dynamikken, og især er det spændende at se, hvad det gør ved dynamikken, hvis det ender med, at Haley slår ham. Fordi, noget af det, og det kommer man jo også til at kunne læse mere om inde på, inde på kongressen, men det er jo det her med, om at, altså, Northern New Hampshire, og et af de næste steder, der venter, det er South Carolina, det er Nikki Haley's hjemstat. Lige nu fører Trump kæmpestort. Og det er også derfor, det bliver rigtig, rigtig interessant at se, hvad gør Haley, altså hvis hun ikke vinder i New Hampshire, det er ret tydeligt, det er det, hun satser på, det er virkelig at levere superpræstationen på tirsdag i New Hampshire. Hun har også... Øh, Altså, hun har mange ting, der, der går hendes vej op. Altså, hun har også guvernøren, Chris Sununu, øh, er med hende øh, i New Hampshire, støtter hende derop. Alt sammen noget, der virker godt for hende. Men det spændende, det bliver at se, hvis hun ikke lykkes. Hvis det ender med, at Trump alligevel tager en rimelig klar sejr på tirs til New Hampshire, og hun står langt efter ham i sin egen hjemstat. har hun så lyst til at øh, møde vælgerne på sin egen hjemmebane med risikoen for at øh, virkelig blive en meget, meget distanceret to år efter Donald Trumps øh, første plads. Det er jeg ikke sikker på, fordi noget af det, vi to talte jo også om, du rupen, inden vi gik i studiet, men det er jo det her med, hvad er det, hun vil bygge videre på? Hvis ikke det lykkes hende at vinde nominering den her gang, er det så det sidste, vi ser til Nikki Haley i en præsidentvalgkampskontekst? Ikke nødvendigvis. Så er det også det der med, okay, hvis man kan se, at det her ikke flyver, Hvornår er det så, at man, man trækker sig? Det er jo noget af det, som, øh, som bliver spændende, men det er helt sikkert også noget, vi kommer til at øh, beskæftige os ganske indgående med inde på, øh, inde på kongressen, så det øh, skal I selvfølgelig være velkommen til at gå ind og læse med på, og til dem af jer, der sidder og tænker, jo, det kræver da et abonnement, ja, men øh, god journalistik koster penge, så derfor er det så skønt, at jeg går ind og bliver medlemmer, det kan I blive allerede i dag, og så kan I læse med med det samme. Ruben, der er en ting, nu snakkede vi lidt om det juridiske før, der er jo en ting, som fylder i, i forhold til nogle af de her primærvalg. Det kunne være, at vi lige skulle runde det, inden vi kommer hen til i til, Gene til Carroll-sagen. Og det er jo den her sag, der er om, at øh, henholdsvis Colorado og Maine har været inde at sige, at Trump må ikke stå på stemmesedlerne i forbindelse med, men også afholdes primærvalg. Prøv lige først og fremmest lige at rise op. Du har også skrevet om det øh, i flere analyser inde hos os. Prøv lige bare at rise op for lytterne. Hvad er det, det går ud på den her sag? Og så kan vi lige snakke om bagefter, hvad perspektiverne er. Ja, det handler om det 14. tillæg til den amerikanske forfærdning, som blev skrevet efter borgerkrigen i USA for lang tid siden. Og så har man så ikke rigtig brugt det siden, men der står faktisk, at i visse tilfælde, hvis en... en, en en tidlig embedsmand har været med til at gøre oprør mod USA, så kan han ikke blive præsident igen. Og den har de så taget op i Colorado, og der har domstolen så kommet frem til, at uh, Trump skal faktisk tage sig stemmesedlen, fordi han er ligesom ikke valgbar. Han kan slet ikke vælges til valget næste år. Og det får så enormt stort, netop her i prime ministeringen, altså hvis han rent faktisk skal tages af stemmesedlen, hvad kommer der så til at ske? Og hvis nu, at jeg ud fra et politisk perspektiv, siger, at det her er en foræring til, til Trump, altså at det her, altså vil jeg sige, nogle af de ting, jeg har læst om Biden-lejernes reaktion, især omkring Colorado, jeg har ikke set helt så meget på Maine, men fra Colorado, der var de godt nok trætte af det. Altså det var i hvert fald, hvad, hvad forlyderne var inden jul. Det var, at jeg synes, det her var fornemt, fordi du har underkøbet rumboet i, i Colorado, så du kender jo staten rigtig godt, men det er jo også bare en stat, som i hvert fald i de seneste mange år er demokratisk siddende demokratisk guvernør. Begge senatorerne er demokratiske. Det er det ikke, fordi vi skal køre den store valghistorie i time her, men 2008 Obama slog McCain i Colorado, 2012 Obama slog Romney i Colorado, 2016 Hillary Clinton slog Donald Trump i Colorado, og 2020 Joe Biden slog Trump i Colorado. Det er jo det, som Biden-lejren godt har kunnet se, at det er for nemt for Trump at angribe det her, og bare sige, at det er bestilt arbejde fra en demokratisk kontrolleret stat, og det er bare endnu et bevis på, at, at systemet prøver at stoppe mig. Men rent juridisk gruppen, for det er jo der, vi er på vej hen nu, nu er højstret sagt, at de vil høre den. Hvad er det, der kommer til at ske nu? Helt sikkert, ja. Altså det passer jo fantastisk ind i fortællingen, fortælling Trump har prøvet at lave, sådan og han prøver at lave i alle sine sager, at det ligesom, er ligesom at der er nogen der er ude efter ham. Mm. Men, men juridisk set, så, øh, så er det et rigtig spændende spørgsmål. Højesteret har aldrig rigtig uthårdt om det, så vi ved faktisk ikke sådan hvordan skal det egentlig forstås det her, og det er heller ikke noget der er blevet brugt i, i 100 år, så det er ikke noget man har sådan en masse praksis på. Så der er sådan en masse forskellige juridiske spørgsmål. For det første er det overhovedet domstolene der skal tage sig af det her, og det er også noget af det som øh, Højesteret skal tænke på. Er det overhovedet Højesteret eller er det måske Kongressen der egentlig har den magt til at sige, hvem der skal være på stemmesiden, og hvem der ikke skal være. Og det handler jo lidt om sådan at en tredeling af magten, skal højst ret ind og sige, hvem der må være kandidater til præsident. Det kan også gå her og blive noget rød, hvis man ligesom sætter den øh, sådan fremadrettet. Så er der sådan et spørgsmål omkring øh, det her. Hvad står der ind i selve det her øh, tillæg til forfatningen? Der står noget omkring, øh, en officer øh, kan ikke blive præsident igen. Og der har været en lang diskussion omkring, hvad ligger der i det? Er præsidenten en officer? Falder præsidenten bedre overhovedet ind under det her? Og det der har været en lang diskussion om, også i Colorado, var de faktisk heller ikke i Den lavere domstol i Colorado sagde, at øh, det falder os ikke ind under her, øh, fordi det er ikke præsidenter, det er nogle andre, som er nemt i, øh, i, i selve tillægget. Øh, Men højesteret i Colorado sagde, nej, det er faktisk. Det passer faktisk til den her situation. Trump han er en officer, eller han var i officer, da han var præsident, så derfor så falder han ind under... Og så er der det tredje spørgsmål, som er, gjorde Trump så oprør mod øh, USA? Mm. Og det brugte Colorado også meget tid på at snakke om, hvad skal der egentlig til? Hvad, hvornår har man gjort det? Er det nok? Trump har ikke sådan selv stået med, med pistolen nede ved kongressen, sådan, og det er jo det, det handler om. De her begivenheder den 6. januar 2021, men han har ligesom opfordret til det, og øh, domstolen gik ind i en længere analyse af, sådan, er, det, er, er den nok? Hvor meget skal der til, før man ligesom har opfordret til det, og, og, og, og hvor går grænsen? Er der noget øh, sådan ytringsved i det? Har man ret til at sige en masse ting? Sådan. Så Der er en masse juridiske spørgsmål, så den er ikke sådan lige til højre benet sådan rent juridisk set. Er det helt skævt, hvis, øh, hvis jeg gætter på, at det her ender med, at højesteret ender med at omstøde, øh, hvad der er foregået i Colorado og i MEN? Nej, en, en ting er jo jure, og så en anden ting, der er jo i, i praksis, hvordan det her øh, ender med at foregå. Jeg tror, at alle forventer, at øh, højesteret siger, sådan, at han kan godt blive på, øh, på, på stemmesedlen. Jeg tænker, at det højst ret er interesse i, at skulle ind og sige og, og gennemgå bevismaterial omkring, hvad Trump øh, var han med til oprør mod staten sådan, det, det vil de helst holde sig helt ud af. Jeg tror, at jeg, jeg tror, jeg synes, at den sag er ret irriterende faktisk, og jeg tror, at vi prøver at finde en måde på sådan tidligt i det, uden at gå for meget ind i det og sige, at det er slet ikke os, der skal tage sig af det, eller på en anden måde ligesom bare få, få sagen lukket sådan. Ja, for perspektivet er jo, at det er omkring 8. februar, så vil jeg huske, at de skal høre den her sag, og så er det vel umiddelbart, derefter der kommer en eller anden afgørelse Ja, så forventer man måske øh, øh, inden for en måned. Jeg tror, de, øh, de fleste håber, det kommer inden 27-tilsdag, hvor Colorado også har deres eh, primærvalg, Præcis, ja. at man ligesom får en afgørelse inden der, fordi hvis man først går i gang, og så han senere bliver fjernet, så er det også noget værre at rydde så. Og, det, og det er en mulighed, Højsterret har tidligere, sådan, når de har skulle ret hurtigt kunne afgøre en sag sådan, Uh, og man kan se, at der også meget, meget... Colorado Højstrand har lagt rigt, rigtig meget arbejde i det, også i hvad der er sket osv., så, så, så der er et godt grundlag for at, at kigge på det i hvert fald. Ume, der er en anden ting, jeg egentlig også godt lige vil runde, og du har også skrevet analyser om det her i, i løbet af det sidste par uger her. Og det er jo hele den her sådan, diskussion, der er omkring, øh, hvorvidt Trump øh, er beskyttet af præsidentiel immunitet. Altså, at nærmest ligegyldigt, hvad han har foretaget sig i de fire år, han var amerikansk præsident for 2017 og 2021, at der er ingenting af det der ifølge Trump overhovedet er noget, han kan stilles til ansvar for, fordi han påberåber sig at være beskyttet af immunitet. Hvor er den sag henne på noget tidspunkt? Ja, det er den anden store sag, som vi alle sammen går og venter på. Og mange af sagerne også venter på at komme videre, for det kan, man kan ikke rigtig komme videre før at vi får afklaret det her spørgsmål. Øh, men ja, der, der er lidt sådan i det, hvis, hvis præsidenten gør det, så, så er det okay. <laughs> øh, men altså, der, der er ikke noget sådan juridisk grundlag for det her. Der er et meget smalt grundlag i, at... Øh, Faktisk med Nixon, der var der en øh, civilsag, hvor han havde fyret en medarbejder, hvor han blev sagsøgt, hvor domstolen sagde, at du kan ikke sagsøge præsidenten, mens han er præ præsident med sådan nogle øh, civile sager. Det har han simpelthen ikke tid til at tage sig af. Øh, men så fra det at udbrede det til at sige sådan alt, hvad man gør, altså der sagde retten ligesom din sådan, at opgave som præsident, hvis det er inden for det, så har du en vis beskyttelse i civile sager. Men nu siger Trump straffesager og alting, og alt hvad jeg gør, ligger inden for det her, som han, hans advokatser i retssagen, altså han kunne sådan set skyde en på gaden, mens han var præsident, og så var, kunne han ikke blive strafferet for fuld for det, fordi han er præsident. Men, men det der, altså, der er ikke noget der er ikke noget sådan lovgrund af for det, eller noget øh, sådan nogen ret har udtalt sig om det, så, så de fleste regner med, at det er mere er sådan en, en, en delay-taktik mere end det andet andet klassisk Trump, træk det langdrag og øh, få, få tiden til at gå. Fordi det vil også rupe mig, vi kommer hen til den sidste af sager, vi skal vende her lige om lidt. Men det er jo også vigtigt at tage med her, at, at Trump har for længst besluttet sig for, at de her retssager skal være en del af hans valgkamp. Altså, når nu, at omstændigheden er, som de er af de her sager, ikke er nogen, han kan undgå, så prøver han at politisere dem. Og det er jo interessant, fordi når han laver de her manøvrer, som han gør nu, så er det jo fordi, han godt ved at så kan han gøre det til politisk øh, teater. Han kan prøve, som altså, han kan gøre det til sin fordel. han kan bruge det i den her fortælling, han laver, at det er David mod Goliath, at det er systemet, der prøver at stoppe ham, og alle de her retssager, det er i virkeligheden bare noget, som er snubletrådet sættet op i systemet, for at prøve at forhindre, at, at Trump vender tilbage til, til præsidentmagten det er vel også i det lys, man skal se, hvad det er, han laver rent det er juridisk. Fordi jeg kan huske, du fortalte mig den anden dag også, da vi, da vi snakkede om det her, der er jo ikke noget, altså det virker dog nok som om, at hans advokater helt selv tror på det. De siger, de er egentlig mest bare sendt sted med, når man det her er de, de, de argumenter, vi kører med, og jo længere vi kan trække det her i, i langdrag, desto bedre er det. Sikkert. Og man kan se, at de advokater, som Trump har tilbage, det er dem, som er rigtig uh, Trump-fans. Der er ikke nogen, som er almindelige advokater tilbage. Og når de står nede i retssagene, så kan man næsten høre Trumps ord komme ud af munden på dem. Altså det er ikke juridiske argumenter, det er, det er politiske argumenter. Og i ja, mange af de her sager, så er der mange sådan juridiske kommentatorer, der har sagt, hvor, hvorfor siger de det? Eller har sådan undret sig over, hvad er det for en mærkelig? Det giver jo ikke nogen mening, eller det kommer de jo aldrig igennem med. Men hvor man ser, det er et helt andet formål. Det er formålet at få nogle soundbytes, eller få uh, en eller anden fortælling, som du siger, uh, David mod øh, Goliath, om, at øh, det, de er ude efter Trump, og så kan han bruge det og sælge det til sin base i valgkampen. Og, mm. og, og det virker også i, i holdrej. Der er, jo, øh, der er jo meget lige nu, der, der handler om, om Trump, og det er jo nærmest også alt, hvad vi har om i programmet nu handler om Trump. Og øh, det kommer vi også lige til at gøre et par nu, fordi der skete noget politisk her, og det startede faktisk allerede i, i søndagsdagen dagen før, øh, der var caucus i Iowa, og øh, det er blevet fuldt til dørs nu af endnu en, en, en støtte i kølvandet på, på Trumps øh, Iowa-sejr. Søndagen, altså dagen før caucus i Iowa, der gik Marco Rubio, senatoren fra Florida, ud og øh, sagde, at han havde så altså tænkt sig at støtte øh, Donald Trump. Dem, der har læst med på kongressen i mange år, øh, kan huske helt tilbage fra 2016-valgkampen, at der blev ikke sagt ret mange pæne ting øh, fra Marco Rubios siden dengang om Donald Trump, og det var heller ikke pæne ting, der kom fra Trumps side omkring Rubio. Tværtimod, så spinede de hinanden <laughs> til, som var der ingen morgendage. Altså jeg vil sige, et af de mest... Jeg har dækket amerikansk politik i mange år, og dækket flere præsidentvalg også. Det er en af de mest bizarre diskussioner, kan jeg huske, de havde kørende dengang, at Trump blev... Øh, det gør han jo stadigvæk det her, man han giver folk øjenavne og, øh, og driller dem og sådan, udsætter dem for noget, der minder om voksenmobning. Og i tilfældet med Marco Rubio lavede han grin med, med Rubios højde kalder ham konsekvent for Little Marco. Øh, og på en eller blev Rubio sur og begyndte så at øh, lave grin med, at han min Trump havde små hænder implicit, at øh, folk med små hænder osv. Hvorefter Trump følte sig kaldet til at sige, det var i hvert fald ikke tilfældet osv. Og... Så videre. og øh, det var ikke pæne ting, de i det hele taget fik sagt om hinanden dengang, de to. Og selvfølgelig, ja, politikeren er en, kont en kontaktsport osv., men det er altså bare værd at huske i 2016 også, udover de to virkelig var i stropen på hinanden, så var en af de ting, der skete, mens Rubio stadig var aktiv præsidentkandidat i 2016-valgkampen, det var, at daværende guvernør i South Carolina, Nikki Haley, støttede. Marco Rubio dengang, førte sammen med ham, prøvede at hjælpe ham netop ud fra den præmis, der hedder, jamen, man synes, man skulle en anden vej end Trump. Så jeg tror da måske også Niki Haley har kigget i retning af Marco Rubio her i søndag, og så tænkt sådan noget. nå, jamen, tak for ingenting, fordi hun hjalp ham i 16, men Rubio går med med Trump i 24. Jeg vil sige, grunden til, at jeg synes, det her lige er værd at dvæle lidt ved, det er fordi, det viser meget om, at man også fra dem, som ellers tidligere ikke har brudt sig om Trump, der blandt en mand som Marco Rubio, at de alligevel nu tænker, at det ligner, det er ham, der bliver øh, kandidat en gang til. Så må jeg hellere strategisk placere mig sådan, så jeg enten ikke får ham på nakken, eller i hvert fald, så jeg ikke risikerer at blive frosset ude, hvis det ender med, at han ovenkøbet også vender tilbage til, øh, til det hvide hus. Og jeg vil sige... Rubio-eksemplet er jo et. Øh, en anden, der så kom øh, par dage efter Iowa, det er jo så Ted Cruz, ja, øh, senatoren fra for Texas. Og det er måske også bare igen lige, Ruben, to sekunder at dvæle ved det. Ted Cruz, igen, vi spoler lige tilbage til 2016. Under hele primærvalgkampen i 2016, der øh, omtalte Trump Ted Cruz som løgneren Ted Cruz, altså lying Ted, at øh, Trump fik sagt nogle utrolig grimme ting om uh, Ted Cruz's hustru, og uh, ovenikøbet også uh, beskyldte Ted Cruz's far for at være en del af konspirationen bag mordet på John F. Kennedy. Og uh, nu er det ikke, fordi vi skal snakke Kennedy i det her uh, program i øvrigt, men bare konstaterer i altid færdighed, det er ikke, det er ikke rigtigt. Men... Uh, men det gjorde han ikke, så mindre. og jeg kan selv huske, altså, da jeg er nogle af vores daværende folk på kongressen tilbage i 2016 var på det republikanske konvent i, i Cleveland, og til Cruz, han så gik på scenen og holdt tale, og han ikke ville støtte Donald Trump. Der blev han jo buet ud, og der var jo nærmest, altså der var voldsomt øh, dårlig stemning over øh, den måde, han agerede. Han er også nu ude at sige, jamen prøv at en gang, det ville være fantastisk dejligt, hvis Trump han blev præsident og så videre. Det viser noget om, for det første, at det stadigvæk er Trumps parti. Og det viser altså også noget om, at selv de gamle kritikere, som for eksempel den Mark Rubio osv., begynder at indstille sig på, at det efter dømmen nok bliver med Trump som kandidat her for, for tredje præsidentvalg øh, i træk. Det er ret bemærkelsesværdigt, og jeg vil sige, i til, at jeg lige nævner både Rubio og Cruz, det, fordi det er også bare... Øh, altså, det er jo det er ret tidligt i valgåret, altså vi er kun øh, et par uger inden i 2024, og allerede nu, så, øh, så er både Rubio og Cruz ude, altså, jeg vil sige vi med Trump. Og det er måske så ligesom meget også, fordi jeg tænker, jo, jo tidligere de kan vise deres støtte, jo mere håber de måske også, at øh, de på en eller anden fasong kan, øh, kan placere sig øh, på en måde, som gavner deres egne politiske øh, aspirationer. Okay. Og det... så også, de på, på Fox News, hvor de også allerede ude at sige, nu må de andre altså trække til at trække sig, og Ramoshwarmi var ude at sige, nu må de andre trække sig sådan. Mm. Altså, nu falder, alle, nu falder alle ind bag Trump her, og alle ved godt, det, men det godt, at man ikke har en, en fremtidig politik, hvis man står på den forkerte side af, af den linje. Jamen, det er faktisk meget interessant, for jeg så det godt, og det er også, altså, når du kigger øh, ud over øh, de kommende uger, altså, det store bash er jo den 5. marts, det er der, der er Super Tuesday. Og det er efter alle dem også der, at Trump tænkes at, at kunne lukke øh, ballet. Men jeg tror, altså, hvis vi lige kigger frem mod New Hampshire på, øh, på tirsdag, der er ikke umiddelbart noget, der taler for andet end, at Ron DeSantis får en på skærmen. Altså øh, Chris Christie, den tidligere guvernør i New Jersey, trak sig her øh, forud for, for Kaukas i Iowa, jeg trak han øh, splitten på sit, øh, sit kandidatur. Han var foran Ron DeSantis i målingerne, der kom i, i New Hampshire. Det vil sige, at DeSantis kigger ind i, at, øh, at resultatet på tirsdag øh, ikke bliver øh, kønlæsning for ham. Tværtimod imod, så bliver det en tredjeplads af en meget distanceret slags. Altså, det betyder så formentlig også, at øh, han skal til at overveje, når var det så det. Anden plads øh, med 30 procent op til Trump i Iowa. Øh, Tredjeplads plads i New Hampshire, med meget, meget langt op til både Trump og Haley. Hvad er det så egentlig, der er bygget videre på, og hvad er det også i forhold til fundraising? Altså, hvem er hans donorer vil ligesom kigge på DeSantis og tænke, det der, det ligner noget, jeg godt vil blive ved med at mase dollars øh, i retning af, at det kommer der ikke, altså det kommer ikke til at ske. Jeg vil så sige, at det, der bliver spændende, det er lige præcis det her med, ender Haley med at vinde New Hampshire, eller hvor tæt bliver resultatet mellem hende og Trump. Fordi ellers, så altså tror jeg ikke, vi er ret mange uger fra, at så er det kun Trump, der er tilbage. Altså så, så dropper øh, de andre øh, deres, øh, deres kampagner, fordi de godt kan se, at det, at det her det virker ikke for dem. Og at, så er det måske den op det her med at tænke, hvordan kommer jeg så videre herfra, hvad er det egentlig, er, jeg gerne vil. Ron DeSantis i skal jo tilbage være guvernør i Florida. Så på et tidspunkt, altså der er der allerede pres fra, fra lokale kræfter i, i Florida om, at det der skulle du ikke snart, altså det her flyver jo ikke, Ron, skulle du ikke heller til at komme hjem og, og passe det guvernør som du for ikke så langt siden blev genvalgt til endnu en periode til. Var det ikke bedre, at du gjorde det, end at rende rundt og blive ved med at samle på, på anden og tredje pladser i et i primærvalg, du alligevel ender med at tabe til Trump? Så jeg tror, det bliver meget afhængigt af, hvad der sker på tirsdag i forhold til, hvor længe, hvor længe Haley kan holde den kørende, men jeg vil sige, vi er, vi er ikke mange dage fra, at det er slut med, med DeSantis-kampagnen, og dermed også slut på en fortælling om et kandidatur, som jo nærmest har været i et langt fritfald. Altså, det er jo bemærket, at prøv at tænke gruppen, da DeSantis stod i afslutningen på 2022 der havde han øh, mulighed for at læse meningsmålinger hvor han var foran Trump. Det er helt altså det er helt øh, når man tænker tilbage på det, og jeg kan huske at altså, vi har jo skrevet om det på kongressen og så videre, det har jo været noget hvor man har kigget for de republikanske rækker i retning af Trump og tænksne prøve en gang. Det, det har vi prøvet og vi taber. DeSantis prøvede jo så i stedet at sige, jeg er Trumpisme uden Trump. Jeg har øh, ikke alle de her forskellige sager med i bagagen, hvad med at I kørt med mig i stedet for? Det syntes dengang jo at ligne noget, der havde en vis appel. Så må man så sige, jeg har sjældent set et kandidatur øh, faldt sammen på den måde. Fordi det er jo nærmest lige så snart, at man kom i 23 så begyndte det at gå ned ad bakke. Og øh, han, prøvede ellers, han lavede de der klassiske manøvrer. Han udgav en eller anden bog, som var sådan en eller anden politisk kampskrift, der skulle være med til at varme op, inden han formelt set erklærede sit kandidatur så osv., osv. Og alle de her måneder gik, og det blev bare værre og værre. Øh, og da han var på udlandsrejse, som ellers normalt er sådan et eller andet, hvor det bare handler om lige at få sådan lidt statsmands øh, point ind på så videre, det gik heller ikke særlig godt. Og nu ligger det øh, efter alt at til, at øh, på den anden side i New Hampshire, så er det ved at være slut med med Ron DeSantis. Han er ikke på noget tidspunkt, altså jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan du har set om dem, fordi jeg, jeg ved det er sådan. Når jeg kigger på ham, så synes jeg sådan, hold da op. Det er ikke på noget tidspunkt lykkedes ham at brænde igennem, det er ikke på noget tidspunkt lykkedes for ham, altså alle de her tv-debatter, hvor Trump jo så ikke har deltaget, der har, der har De Santis jo så gang på gang været i den øh, situation, at man kiggede på og sagde, nu er det, hvis du skal vende den her synkende skudkammerat, så er det altså nu, du leverer en debatpræstation ud over det sædvanlige, og det er bare aldrig sket. Af og til har det været sådan præstationer, hvor man måske har tænkt, at det var fint nok, men det er ikke sådan, som, at man bagefter har siddet med kæben helt nede øh, og maven og bare tænkt, hold deroppe. Der viste han virkelig, hvordan at, øh, en tv-debat skal, øh, skal håndteres. Tværtimod og det er jo altså nu står han så også jeg så jo den ikke i hele veude den anden dag nu gad hun ikke deltage i flere debatter på fjernsynet med mindre Trump han, han deltog så det, det ser svært ud og jeg tror ikke der er mange dage tilbage så er det slut med med det sandes. Helt sikkert. Jeg, tror, at jeg kan ikke huske, et positivt moment fra hans kampagne det sidste år. Sådan, det har været, Hver gang man har set ham, så har der været for noget negativt, og det har været for en eller anden noget, har fået, øh, noget dumt, han har fået sagt. Jeg kan faktisk ikke huske, at der har været noget, hvor man tænker, okay, der har der er han fat i et eller andet. Nej, nej, nej. Han har altså heller ikke den der, sådan, øh, jeg ved ikke om charme er det rigtige ord, men, men et eller andet sådan naturligt sådan, øh, øh, talent til at tale, sådan. Han, det har han bare ikke. Nej, det, det, det er, virkelig, jeg er meget det, der har ikke rigtig været noget øh, sådan en lyspunkt øh, for DeSantis. For, øh, for og man kan sige, Aperpå Iowa den anden dag. De har jo også haft Kim Reynolds, guvernøren i Iowa, blandt sine støtter, Og Desantis har jo gjort en dyd at fortælle, at han havde ført valgkamp i samtlige 99 counties, der er i Iowa. Så meget, desto mere må det også gøre ondt på, på flere måder at vinde nul af de counties. Altså, fordi det var jo scoreboardet, det var, at Desantis kom fra Iowa uden at have vundet et eneste county. Det er ikke så godt, for nu at sige det mildt. Det er bare svært at føre valgkamp mod en modkandidat, der er i tv hele tiden. <laughs> ja, og, og apropos også, det er jo en, en modkandidat, hvor man jo til at begynde med, fra DeSantis side, kørte en taktik, der handlede om at nærmest outtrumpe Trump. Altså ved hele tiden sige, jeg er nærmest endnu mere Trump end Trump selv. Og det han bare aldrig nogensinde for det første syntes at have forstået, det var meget af det, som gjorde, og som gør, at øh, folk er med Trump, det er på grund af Trump. Det er selvfølgelig også på grund af det, han står for rent politisk, men det er personen Trump også. Så at tro, at han kunne få folk til at vende Trump-ryggen, og så gå over til ham i stedet, for det er jo altså, i bedste fald naivt, og i værste fald direkte fejl fejlagtig analyse. Jeg vil så sige en, en sidste ting omkring DeSantis. Jeg er spændt på at se, hvad han gør, når han trækker sig. Altså det kommer vi også til at snakke om i, i kommende programmer. Vi kommer også til at skrive om det på, på kongressen, fordi... Det er i virkeligheden noget af der, hvor den store ubekendte ligger. Går han med Haley, og hvad skal han i givet fald have for at, at gøre det? Eller går han, går han bare ud og siger, nu trækker jeg stikken, stikket på min, min eget kandidatur, men jeg støtter ikke nogen? Eller går han med Trump, eller hvad gør han egentlig? Det er jeg godt nok spændt på. Jeg synes også, det er også lidt spændende, med dem, der har stemt på DeSantis, kan de se sig selv i Haley her altså efter det her, eller kører de over til Trump? altså sådan, Hvis han ligesom har lagt sig som en, en, en form for Trump-lite, altså, så kan det jo være svært for Haley at få de vælger måske. Ja, det bliver svært. At, øh, i hvert fald, øh, de har godt nok, øh, altså igen, politikkerne, kontaktsport osv., så, så det er jo fint, at øh, man øh, har været på nakken af hinanden fra Haley og, og DeSantis side. Men jeg er enig med dig, at der er, der er i hvert fald nogle, nogle skov, der skal klinkes, så der er nogle, øh, nogle øh, mere end bare enkelte kaffekopper, der skal, der skal drikkes, øh, for at det, at det her det lykkes. Men jeg vil sige en sidste ting, øvrigt omkring, øh, hvis de to skal, øh, skal forsones. Altså, det, jeg, øh, nu er jeg alligevel bandet, men jeg er godt nok spændt på at se, om, øh, om det er... Øh, eventuelt med noget, der smager, at sige, okay, men så bliver du min vicepræsidentkandidat. Altså jeg tror, det er op på det niveau, det må jeg sige. Hvis det her skal lykkes, at de to lejre skal mødes, så skal, skal man på en eller anden måde ud i den her skala, fordi ellers så, så tror jeg, det bliver, altså, så bliver det svært at se for os. Men igen, det er så også igen, det er sandt, jeg skal også tænke på, men okay, hvis det alligevel bliver Trump, har han så interesse i at være uvenner med den kandidat, som, øh, som partiet nominerer, og potentielt også øh, USA's næste præsident igen. Det, det er jo så også spørgsmålet. Det bliver, det bliver godt nok øh, interessant, men mange dage var det nok ikke før, at, øh, at Sanders han, øh, han trækker sig. Det er jo også lidt vildt sådan, øh, set se din dansk kontekst, at nu der 100.000 mennesker, der har stemt i Iowa, mm. sådan i hele landet, så er vi allerede ved at, at, at lukke at luk velkommen. Ja, men det er... Det er jo sådan en imellem også den der lidt usædvanlige dynamik, der er, må man sige. Nå, og vi skal lige runde den sag, som vi startede med at tale om i begyndelsen af, af programmet. Øh, den sag, som jo så startede lige efter, at øh, kokoset i var slut. Trump havde holdt sin sejrstale, og øh, ja, så, øh, så kaldte retten nok en gang. <laughs> og øh, jeg vil sige... det. Det, det er jo ikke fordi, det går stille for sig normalt, når Trump han nærmer sig en, en retssag. Og vi siger apropos, hvad du selv også har skrevet i, i flere analyser i løbet af de sidste par måneder på kongressen, det er, det er tydeligt også, når han kommer med sager, hvor han måske godt er klar over det oppe og bakken, så prøver han at gøre det til et politisk show. Og det må man vel også sige, det, sådan det startede i, i sagen i forhold til E.G. Carroll. Helt sikkert. Og dommeren har jo allerede sagt, at Trump har lavet trapsagen, fordi mange af de her spørgsmål blev afgjort sidste år i den retssag i maj. Så det, den her retssag handler om, at kun hvor stor skal erstatningen til Jean Carroll så være. Mm. Og så Trump ved jo godt sådan, okay, vi kommer ikke til at vinde den her, så kan man lige så godt få komme ind og få lavet noget ravage. Og måske endda, så bliver tækbredet for medierne bliver sådan ej, så I, hvad der skete med Dommeren der, eller så I, hvad Trump sagde, i stedet for det her fokus på Jean Carroll, og at Trump har ligesom overfaldt hende seksuelt, og, og den her historie sådan. Altså Trump vil snakker om, om noget andet. Mm. Øhm, og man kan sige, at altså, Trump behøver slet ikke være i retssagen. Der er ikke nogen, der har bedt ham om at være der. Nej. Men han har valgt at tage det til, også for ligesom, at få det gjort til 10.000. Og det er, jo, det er jo det samme, han gjorde også i, i forhold til sagen omkring øh, virksomhedsdriften i New York. Det samme øh, vi jo også kan se, han prøver at gøre med, med nogle af de andre sager, som, øh, som venter. Fordi det er jo så også, Ruben, apropos også, øh, hvordan det vi her på, på kongressen.com går, går til, måden at dække 2024. Det er jo sådan de, de her to spor. Der er valgkampssporet, og så er der det juridiske spor. Og det er, hvis vi spoler godt og vel en måneds penge, ja, godt og vel, øh, ja, cirka halvanden måned frem til starten af marts måned, så havde jeg nævnt lidt tidligere, at tirsdag den 5. marts, det er jo sådan ud fra et politisk perspektiv, sådan den store dag, fordi det er jo Super supertilsdag, og en masse stater går til primærvalg samme dag. Du holder næsten mere øje, men vi er Ja, det er jo der, uh, Trumps strafsdag egentlig skal starte i retten, hvor han kan med rigtig mange, rigtig mange år i fængsel for uh, hans forsøg på at ændre valgresultatet ved præsidentvalget i 2020, og det der endte med at blive angrebet på kongressen den 6. januar. Og det er jo, det er jo historisk, sådan at der er en præsident, der kan ende i fængsel og stå anklaget for, sådan set, der har prøvet at, at pille ved valget. Og, og det her, der har ført til, at der var mange mennesker, der døde den dag. Altså, det er jo nogle, virkelig nogle store sager, som man er anklaget for. Mm. Noget, man aldrig før har set i, i amerikansk historie. Så det, det er virkelig noget, der mange, mange har rettet blikket mod Men at vi endnu ikke ved, om det kommer til at starte det er på grund af de her sager, vi har snakket om, at det, det kan ende med at forsinke det. Der er, øh, hvor man sige... Øh aldrig et kedeligt øjeblik i, øh, i USA i ja, år 2024, og øh, det var der jo heller ikke i 23 og øh, det eneste, i hvert fald kan, kan love øh, både lytterne og læserne derude, det er, at det vi jo selvfølgelig her på kongressen.com kommer til at dække det tæt og intensivt. I første omgang nu, så vil øh, Ruben og jeg sige tak for i dag, tak fordi I lyttede med, og husk som altid, at øh, du kan læse meget mere om både, hvad der foregår omkring alt det politiske, alt det juridiske og hvad der ellers sker i USA. Det kan du gøre, hvis du går ind og bliver medlem på kongressen.com. Vi bliver helt utrolig glade, og der er altid plads til flere. Så skynd jer at gå ind og blive medlemmer, og så glæder vi os til, at vi snart blænder op til endnu en ny udsendelse med Rupen i hvert fald. Tak for i dag. Ja, tak for det Anders. Og øh, tak alle sammen, fordi I lyttede med. Jeg hedder Anders Agner, og vi høres ved længe her i Kongressens 2024 valgprogram.